Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalat, wassalamu ala rasulillah Allahumma salli ala muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim Alhamdulillah, izinnya bertemu sekali lagi pada bab pencerahan hukum-hukum tajwid Masih lagi dalam surah Al-Humazah Hari ini pada hayat yang ke-8 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim innaha ingat hamzah di bawah bunyi i jangan dibaca in bukainaha tapi innaha solid bunyi dia hamzah nun sabdu bawah in nun di atas na inna dengung pada kadar dua atau tiga harakat yang namanya wajibal ghunnah ya wajibal ghunnah atau nama lainnya gunah musyaddadah atau harfi gunah musyaddad dengung pada kadar dua harakat hukum wajib al-gunnah ini melibatkan dua huruf yang bertasydid yaitu nun mati dan mim mati nun mati dan mim mati begitu namun dalam sesetengah keadaan ia tidak dipanggil sebagai wajib al-gunnah sebagai contohnya annasi kelihatannya seperti nun itu bertasydid ya betul nun itu bertasydid tetapi menggunakan hukum alif lam syamsiah adalah terlebih utama di situ kerana terdapatnya uh, alif lam takrif dan huruf ketiganya bertasydid Naka penggunaan uh, istilah atau hukum alif lam syamsiah atau idgham syamsi bi adalah lebih diutamakan Namun ia dengung juga. Ia dipanggil idram syamsi. Birunah. Atau ma'al gunah. Dengung pada kadar dua, dua harakat. Wajib al-gunah dengung pada kadar dua atau tiga harakat. Inna na bukan no. Jangan kincuk mulut. Lebarkan mulut seolah-olah senyum. Na dibaca tipis. Ha ialah asli atau ma'tabi'i dibaca dengan dua harakat. Innaha. Kemudian a'in di atas a'a. Makhashuf a'in. Di tengah-tengah kerongkong. A'i'u. A'a'a'a'a. Gunakan a'in dengan betul. Dia buat latihan. Bagi memastikan sebutan huruf a'in. Yang makhrasnya berada di tengah-tengah kerongkong. Di tengah-tengah kerongkong. ya. Kalau saya sebut tengah-tengah lidah saya tersilap tadi. Tengah-tengah kerongkong. Dapat dikeluarkan dengan betul. Ya A'in. A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, ya a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, lin. a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, Alai sampai kura kura, makhluk raya Allah di tengah tengah lidah. Baik, kemudian alaihim alaihim m memati bertemu mim. Di sini kelihatannya seperti uh, idom mutamasi lain. Ya betul, ia mirip idom mutamasi lain. Ia juga disebut sebagai idom syafawi, idom mimi uh, dan idom mis lain. Namun, mim ini dia sebenarnya ada mim mati, dia ada hukumnya tersendiri. Mim mati, dia ada hukumnya tersendiri. Sebab itu penggunaan uh, idram mislain terlebih utama berbanding idram um, mutamasi lain. Ya, ataupun idram syafawi dan idram mimi. Kerana mim mati dan juga nun mati juga, mereka ada hukum tersendiri. Yang lebih utama digunakan berbanding... Istilah mutamasi lain. Jadi sinilah hukum idram mislain. Mislain sahir, ya, alaihim dengung dua harakat. Kemudian. Mu' mim Hamzah mati depan mu'. Kalau kita amati suaranya tertahan. Suaranya tertahan. Maka. Hukum syiddah. Sifat syiddah di sini. Suara tertahan. Syiddah ini melibatkan lapan huruf. Yang pertama Hamzah. Yang kedua huruf-huruf Qalqalah. Khaf ta'ba'ajim dal. Kemudian huruf kaf dan ta Lapan huruf ini dikategorikan sebagai syiddah. Suara tertahan. Muqsa. Bukan muqsa dan bukan muqsa. Begitu. Dia tidak. Dia. Maaf. Dia bukan tamasud dan dia bukan roh Dia syiddah. Muqsa. Tertahan. ya Baik. Sodatun. Bacaan wasal pada ayat. Yang ke-8 ini. Muqsadatun. Tak dua depan tun ialah tak marbotah. Apabila waqaf. Huruf ini ditukar kepada hak sukun. maka nah, ejaan pun bertukar daripada. Datun kepada dalha' mati atas dah. Waqaf hamas. Ha' ialah huruf hamas. Ah, ih, uh, dah, muqsadah. Begitu. Baik, kita semak semula hukum-hukum tajwid. Inna wajibal gunah. Na dibaca tipis. Ha yalamat asli dua rakat. Sebutan huruf a'in. A. La yalah bacaan lin. Dibaca lembut luna. Atau tidak memberatkan lidah. Himmu. Mimati bertemu mim. Telah saya sebut tadi. Mimati ini mempunyai hukumnya yang tersendiri. Dan ini ialah hukum idwaan mith Mu yalah syiddah. Sadatun jadi sadah waqaf Hamas. Billahi A'udzubillahimina syaitanirajim. Innaha alaihim muqsadatun. Innaha alaihim muqsadah. Saudara Allah. Mudah Mudah-mudahan beri sikit uh, pencerahan pada bab ayat yang ke-8. Pencerahan Tajwid uh, pada surah Al-Humazah. Rujuk poli lain segera, insya Allah. Wallahu a'lam.